Bé, abans de començar, diré que el que hem preparat nosaltres és una composició de tres peces, per tant, doncs, les farem totes seguides. Moltes gràcies. Alça el cap i mira en l'aire, però només hi ha un sostre, i sobre del sostre un altre sostre. Fora, res es mou. Però, malgrat tot, podem creure que hi ha indrets on el temps passa a un altre ritme, on avui gairebé és demà i ningú se n'adona d'aquesta veritat dilatada i negra. Ningú veu que el món resta mort durant hores per poder revolucionar-se a trenc d'alba. Alça la veu. No hauria de fer-ho. Crida. No hauria de fer-ho. Corre, no hauria de fer-ho. Es lamenta i no hauria de fer-ho. Un indret llunyà no és més que un indret llunyà. Un temps llunyà, però, no és més que el present. I cau la roca del silenci sobre les ànimes abatudes. Com ho feu el pes del saber-se viu dels primers homes que miraven en l'aire i només veien negró, que miraven endavant, i només veien foscúria, que miraven endins, i no veien res. Tan sols un mirall cal per corrompre l'ànima, un saber-se per dir-se, i un dir-se per excloure's, un saber-se per dir-se, i un dir se per tancar-se. Alça la veu i crida, crida de ràbia, d'ira. Gemega com la gola de l'escanyat, caient per l'espedat de la certesa de la pèrdua. Però lluny, molt lluny, potser en un insomni, el vira un nom a qui proclamar com a suprema imatge de si, com a vera icona d'allò que creia ser, el dia que es va adonar que per molt que es donés la volta, mai es podria donar l'esquena. I s'adona que per viatjar pel temps no cal passaport. No hi ha fronteres ni duanes, no cal declarar res ni l'equipatge, només corre, corre com un gos amb la llengua penjant, paladejant l'aire que sempre penetra. I arrossegant la certesa de que mai més tornarà. Però corre a la fi, es mou, i la llum s'escola per les esquerdes de la caverna desesperada de la pèrdua. I a poc a poc ens amara com l'aigua calenta d'un bany reconfortant és la llum d'un record agradable, d'un record alegre, carregat d'amor i potser carregat d'humor. El record esborrarà aquesta màscara trista, aquest somriure forçat i el convertirà en un sentiment real, en una alegria verdadera. La pèrdua serà eclipsada per la memòria, pel record viu, per tot allò compartit, potser no avui ni demà, potser ni d'aquí unes setmanes ni d'aquí uns mesos, però el dol sucumbirà al plaer. El d'haver pogut conèixer i d'haver pogut viure al costat d'algú. I un cop ha arribat aquest moment, ens hi mantindrem eternament. El record avui potser ens farà plorar, però demà, demà ens farà riure. Alegrem-nos en dons, ja que la vida és un present continu. I ara, ara no és demà, però demà, demà serà ara. No dormía, vagaba en ese limbo en que cambian de forma los objetos, misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño. Las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno a mi cerebro, poco a poco en su danza se movían con un compás más lento. De la luz que entra al alma por los ojos, los párpados velaban el reflejo. Pero otra luz en el mundo de visiones, alumbraba por dentro en este punto resonó en mi oído un rumor semejante al del templo vaga confuso al terminar los fieles con un amén sus rezos y oí como una voz delgada y triste que en mi nombre me llamó a lo lejos y sentí olor de cirios apagados de humedad y de incienso pasó la noche y el olvido en brazos caí cual piedra en su profundo seno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 sajes y esperanzas en nuestro caminar me hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar tiempos futuros ya anhelados de manos con guisando la igualdad. Somos como la humilde que cubre contra el viento la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en dúas dadya bambos a echar nuevas raíces porque ambos y verdas para poder andar tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad Tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. La esperanza Y poder encontrar Tiempos Cubiertos con las manos Los rostros Y los labios Que sueñan libertad Somos Como esos viejos árboles